А подовжу в учасі приходить батько, обвантажений двома фабричними серпами, новою косою і ще якимись пакуночками. Володько дістає своє – велику за три копійки французьку булку. Його радості немає меж. До Матвіївого воза починають сходитися дядьки, оглядають серпи, випробовують косу. Серпи знаходять добрими, а косою довго по черзі подзвонювали об обруч колеса, і думки їх розходились. Одні казали, що нічого собі, інші знову що, здається, зам'яка. Матвій казав, яка є, така є. Косу і жінку не вгадаєш. То, знаєте, найлучше купувати косу у кацапа. Я бачите, ще позаторік купив скисок один лишився. Але т не як бритва, говорить один, то як попадеш, говорить другий. Я було також купив у кацапа, а покосив трохи і викинув, ніби з бляхи. Довго говорили про серпи та коси, хто де і коли купив, як купив і що купив, Задували старі ковальські серпи, які то вони були добрі, зовсім не те, що тепер ота фабрична тендита. Хтось при тому і ковалів-циган згадав, що вони, мовляв, виробляли найкращі серпи і що з них взагалі були ковалі добрі. І наговорившись у волю, розходяться. Матвій з Володьком полуднають чорний житній хліб, свіжі малосольні огірки і пошматку старого сала. Свою булку Володько береже, він має привезти її додому і похвалитися нею Хведотові. Пополудні Матвій одразу здіймає опалку, гнуздає коні, і вони їдуть додому. Дорога не близька, двадцять верстов, до вечора ледве доплужиться. По дорозі біля річки напувають коні, Володько знову весь увага, але тепер його дещо турбує булка. Йому дуже кортить її спробувати, і по часі він відриває від неї шматочок, навіть не було видно. Але булка так йому смакує, що, їдучи далі, він усе щепає і щепає, поки з неї лишився тільки малий кусник, що його навіть соромно вести додому. Він так і не привіз нічого, і лише на другий день похвалився Хведотові, що він сам з'їв цілу велику булку. І взагалі після цієї поїздки Володько стає розумним неймовірно – він там стільки того бачив, що в цілому Дермані ледве хто міг більше чогось бачити. І Хведот просто чудується, як його у світі є стільки всілякої і всячини, і як то все можна пам'ятати. А Володькові довго ще марилось місто. Воно навіть йому снилось, а дещо згодом він почав морочити маму, щоб купити йому такого кашкета зі звіздою, як то він бачив у тому «Городовика», Хоча це його бажання ніколи не сповнилось. Жнива видались добрі, жито вродило, та й пшениця була некепською, от хіба дещо вилягла. Настя в тяжі, а тому прийшлось скликнуть дівчат. Коли воно дещо поліпшиться, коли засіки заповняться зерном, а кодуби – борошном, коли в бодні появиться дещо скоромного, тоді воно й дихати легше. І, може, тоді, думала Настя, і він дещо втихомириться – і залишить у свої поїздки, хто знаде по цілому світі. Хоча вона добре знає, що його не переговориш і не перепреш. І що він задумає, те й зробить. А воно тут не так-то вже і зле. Маємо ось і хліб, і до хліба. Правда, воно прийшлося стягнутися з дещицею, за те ж десятина поля є. Аби Бог дав людоньки здоров'я, а решта фрашки. От одно – Трохи далеко до тієї церкви, а дітицькам до школи. Але людина собі міркує, що коли можеш піти до церкви, піди, а не можеш, візьми та стань перед образом дома і помолися від щирого серця. І думайте, Бог не почує? Почує, скрізь почує. Принаймні, я так дурна, не тямуща баба міркую. Так дійсно міркувала вона, але інакше міркував той – він. Вродило то вродило, але не на те він має тверді руки і нав'яза голову, щоб засісти з жінкою в запічку і тари-бари розводити. Землі, як не кажи, мало, а діти ростуть, розірвуть, рознесуть куснику, і що то вони скажуть, що ми їм не лишили того більше? Треба якийсь будинок прибудувати, і худобину прикормити, та й жебраком вічно не може людина бути». А тому не дай собі спокою, не оплутай неробством, не ляж колодою, хай ти як день, так ніч трудишся, міркуєш, дбаєш, шукаєш, і тоді Бог тебе благословить. Бо ж не дурно сказано, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять.